Пісня 18. Зміст 18-ї пісні. День 38. Бій Одіссея з Іром. Він безуспішно радить Амфіномові розлучитися з женихами. Пенелопа подає їм надію на шлюб у найближчому майбутньому. Вони приносять їй подарунки. Меланта Ображає Одіссея. Еврімах кидає в нього ослоном. Женихи розходяться по домівках. Бій Одіссея з Іром навкулачки. В двері ввійшов жебрак, всім відомий, І такою містом скрізь він по жебрах блукав. А черево мав ненаситне, їсти і пити був завжди готовий. Сили й моці в ньому проте не було, хоч на вигляд він був величезний. Звався Арнеєм, його від народження мати поважна так називала, та молодь уся його кликала Іром. Кожному вісті розносив. Бо він, що йому доручали. Він, Одіссея, почав виганяти із власного дому. Лаяти став його і слово, до нього промовив крилате. — Геть від порога, старий, бо викину звідси за ноги. Може, не бачиш, до мене підморгують всі, щоб тебе я викинув звідси, а я... «Ще соромлюся так учинити. Ну, бо вставай, щоб рук не прийшлось нам до сварки докласти». Глянув на нього з-під лоба і сказав Одісей велемудрий, «Дивний ти, злого тобі не вчинив я і не мовив нічого, навіть не заздрю, коли подають і збираєш багато». Досить обом нам порога цього, і чого б то ми мали заздрити іншу? Ти ж, видається мені, такий самий бідний жебрак, як і я, багатство богили ж дають нам. Ти ж не занадто вимахуй руками, щоб я не розсердився». Хоч і старий, а кров'ю тобі розмалюю я груди й губи, тоді набагато було б спокійніше й для мене, завтра. Бо певен того я, тепер уже ти не захочеш вдруге заходити в дім Одіссея, сина, Лаерта.